دغه خاصه لپاره <سؤال> طبيت کارور کور کې میه بهاره می شاګردانو وډان ارزه کې خلاف دا طبيت زوی د هر انسان په طبيت پرو برابر نه خاص د انسان په طبيت برابر نه نو دا خوانه بس کوشش لري کو نزه وامه محیبولا د تحقیقت نشته څنګه سره چې تخاف کوي بس یقین دی وای زړه جوګه په ځمعه موږ ورکوو نه تعارف نه زدا ایدا امشتا <تصفيق> سنده یو پمته سعود خامخ ته په خلاف طبيت کار کی لار طرفي ور ور طرفي شاګير طرفي موريد طرفي یاد نن زمای موريد ماته ورکه کتاب راوړی توفقوس په وختای چې ته خوي خرت کیښته اصل یونیک اصل یو متکی اوسم رادیکل کې مستند نه ماته کتاب راوړی یو سو کومه سره کتاب وبلو څو ته کتاب لکتراک دې ته راوړی ورکه اس دا د دیني خلل طبيات تر کتاب راو توفه کوي او د دې ما کتاب بیرته راګوري مو ويدني نه څه نه فپسام نه يم زموږ بیر په خو د دې طبيات څه مو واپس وټورو کوم يا تاسو مخصد د زموږ په حقیقت هغه د مخلوق <تصفيق> په مقابل کې نیټه حقیقت دي الا ثلاثه عظمت په مقابل کې انشاء الله له او سلوك ترزوه بعده ورطه خلافه ورطه خلافه من جوه مولانا رشيد آمد رقموه رهنه اجه کنده لها بافس غو خوص به خلافونه غو خابه ده موريده ده پرس المنز كرابتاك سر پختونه باني ورطه تازگوري ده مكاتب دي مختلف مكاتب ده بزرگانه نو بيهاضت عجيد دادوله ساده یو ختو تراوه جوه سيمولي نشر احمد پتا جينه لگي زماي موريد متعلق <تصفيق> ما بالمولجرنا فتوغلا في شرتنا بلاني نغالق مالدار غنديد وما خام حتى الي بزين كي بدو ماندين على السلام واكاز ذكركيني څو حدودو راځي هه او بیا د زمانه سلام د تعالی شوه هره نو اریتي علماء یو ده خبره لري دا چې اصل کې د حضرت زمانه سلام په حکومت کې کمزور هي مخلوق هغه حدودو دغه پته یې چې وکړه سدا ولی نست ايمانه سو ګناسه ویني خدای پاک دغه قیامت نه نو اخیس ابو کانه مینا او کده چې غایب سوله مونږه پاتې شوي ندی کی کلیسیو استادیو پی اغه مول مودانو ده احوال پتا کی پلانی چرتا مدرس تا نه مدرس سوشل کی خط واسطه مول شهید احمد پتا دینه یوه تحتولګه دما فقیر وسه حالت ما فقیر و وسه حالت ولیکن استاد څلحت ورسو د صحبت په برکت باندې دري هغه خبر الله چې زه ما پیدا یو حالت می داد چې عبادت دما طبیعت کو عبادت ان مطلب داله کې څو تلبي نتند په وګو ما تي وګې لوګه په مړی هوللو ماچی هغه ختمه شي دا رقم عبادت ته څه شو کیږي د څه څوک د د دا لکه څنګه چې یو شړی هغه خورا ته شو دا رقم نه ما عبادت ته دیته کوزید یو ومدار چې کڅوږه ما مدح ته په خوشالۍ کوم کڅوږه مزم کوي په خپکه کوم اني بدر اپ سیوي نخپکه ا درېم دا چې کوم شريعت احکام کې ما ته تعارض کار کېده هغه تعارض ختم شي تعارض خونځي حقیقت کې و تعارض د موږ د وجود په کیسه دا کلیات ذکرې دوه کلیات د کولی کلی لاندې دا خپل څلور جزئیات دا کلی دا د دې لاندې خپل څلور جزئیات مستقيم او د کلیاتو موږ په تړاو نه التعرف ناخذ جزئيات من التعرف والنراس اول جدايه سي دي دغه جزئي دي كلي لاندي د خطا د وجهه د فكر د خطا دغه جزئي دي كلي لاندي نو كلي پلي باید تطبيق نه چنه کی تطبيق دغه چې دي کلي لاندي چې و څو نه جزئيات د شريعت هغه مو ټول د خپل کلياتو سره تطبيق او فلهاز ختم ترتيب سالك اللي ندى دري كمال يوم كمال اغا عمليده يوم كمال اخلاقه ده يوم عمل كمال ده كامل عمله اغادر شهباطه تات تطبيق او بدونها نفرضت في تطبيق او بدون ده ده عمل كمال ده څوک دې ما زم کوي په ښه حاليګه کې مده هاتي په خفق کې دوه دې اده چې زم نسته څوک مې مده هو کې نظرونه چې ما مده هکو دي نه کوي زیم چې څه ما مده یادونه یو زره ډیر په وا یو زه یې جلسا ډیر په فا دې وخت یې ګرازه ډیر وخت وته ازو نه محمد نامو برکات مورالیا زنون ته دbeta leva nemu ga shagdan wa ghal tze ghelsieta po tnega ghal ghelipasabra ghal ma ni ma tskaru nve ma tvili si tal po filipos sa vse sajad na tuye tvili stal filipos sa vse sajad nad marti sajad bad ko chmug dinat vol ki zum zog natve me bjelsieta zok komunati nel be nuz ta no او كسوك مزمك يبيات بخفكي جم نزك تما كذا خيرك بك سفرك نافني حقيقتنا مرتاد او دري خبر دا تكمالي ارا علمي تقول تعرف الخط مش بصحابك بني خبر هذا تصوب مقصدك بلا حقيقت سري متاول بلا حكيت متاول في خوف خدا خشيت الهي طول الخوف الخدا بنعملي مخ اخلا مثل كل انسان كده بلا حقيقت متاول بتواضع قوت الجذب ذاك اخلاق صيت اخطب خود راضي معاملات سيقي اخلاق سيقي عبادات بشوك راضي ها قوت انجذاب ذاك دكشانت دي الله جل رحمتنا غبرت تنزال طرف طول خلق تشات تشات بتمر سلام لينا صورت سوق دوروي تفضيل صنايه اذا دي قوت الجذب لاي خلقو سر دا دي علاجه محبت نشاني که سره خدای ګراني هم خدای په ګراني هم کله سره محبت دیار نه نو په دې زو په دته لا ګراني دیو راس مورني وممیتو عام خبره دا کوم چې سره محبت نو په دې زو په او کله چې خلک په دې باندې خلک مون نه پنات بیا راځو مون نه پدې هیڅ څنګه هلته کوم خبر دې چی نه وي هغه و جناي چا ته الله <تصحك> <متحة> عز وجل امون بالتوفيق راغ د مفتي صاحب مدرسې په ریوی یو یانز مدرسو کې دا خبره زه غواړم مفتي صاحب مو تفصيلي سوال راهم الله عليك القبول ورحمتنا نازل هغه مې باندې مكتب د دورې احاديث کې فلمه یازلی اگر چې مونږه مولا عبدالحق رحم الله سوندیو نمو سره بیا یو مشوره کوله د مدرسې په امور کې کوم ولرانس چې وپات اوس دا مشوره مې مو فت سمساحه نو دا خبر ورکوم موږ غ مشوره وکړو نو موږ دواې شپ کې نه چوبسه په موږ جفال نه یو موږ سره څوک مشوره نه کوي خفا نه ولی موږ کار ته نه د تنظیم مدرسې موږ کار درس تدریس دا ډیر مدرسی د مدارس کې خبکی یغه وجندایس بس اره خبرې ما سره مشوره کوا زکو اغه اغه مشار بل ما یما په اشاره کې ما سره د مشوره کېږي انا خصو مشورانه <نو امیحدة> ور سلو کې دوه طالب لوګي شه د ته جمع کړه یبه دزوکه یا دنس اغه څو په مشورانه کې اغه لاندې جوړه شه یا د مس مدرسه کې د مدرس کار سره درس تدریس بس فلاست د موارد کې د مدرس ده د پښتنو باندې چې موږ تین صاحب تاسو مشورانه کوله ما فرای او خپل درس مشورونه کوه حقه دې نه توه مخه پکې ده ځکه چې تاسو په دې خبرتیا معلوماتي کې دا اجازه او شخصیت بولی زال در محصر از او مفتشفیر امولا در اتوار فورز بانی مجلس کهو بیو موریدان لاتن او مورید اسی افسرون در سرای او خطر افسرون ناگه سر آغا یا دا کرده یا کرده یا کرده یا کرده دخسی خوالی همه او دو زلو خدیس چلو که بیو مفتش آمان دا مکه وی جیل وی دا مکه وی دا مکه وی دا که تکبر ز ولې فکرې چې تاسو وکي دا د دې کار سره مو دې د اجسانو کار کو. سی دې د ور سره ما په سره دا کار شریف ته وزه سه ګو. هغه کېږي خپل څهونه مو. یو ولې لا یو بل په پابندي لا کوي. سی ځکه رم کاه او پتاب نیو دا ما مجلس کې بری خبر نه کوي. ځکه <سؤال> هغه <سؤال> به تکلم ګلانه كثير مفتيږي دې دغه واست علاج دې او ما مجلس نه ازدغه رسول التصوف کوم دا د د شیخ مجلس کی سره کینی ام عام هغه مفتی صاحب باندې له غو له دخل شیخ مجلس کی کینی بس ټول توجه یې له طرف ته ټول مجلس متخاصه وای او دا خیال وکي مراقبه حالت کی وی زمام شیخ پرې زرو باندې کوم کی شات واري دی زه ګورم یا نه ګورم اغه ما یا داس باندې پیرانه صاحبانو مجلس <سؤال> تلارسی نو هر مرید له کله د دود وکسان د دې کې ځنات خبره دا له سوي تسوي کلا له د خپل شیخ مجلس کې ناس خبري باندې بس خپل د روح د ټول خلالاتونه خالق او دوي زمانه شیخ پدې زول باندې کوم کیفیت واردېږي اگر ټول ماته را نسیه ا دې وکړه شیطان خو بس تا د خبري وې څلمه د ورځو فلاش خدای دې وکړ تر بیا ګورته وو زه من مستیاور ته وکړ چې راګې وښروا ته سباخو مجلس سره وکړه د دې په شېخ او صحابت نه مفتشکی سمره هغه مونږ په سړي په خبرې باندې ته دایلا او هغه مونږه ته څه فرمایې کوو خپل شېخو مجالس او تراسه یا دنسنه لري کبا مجلس د دوه کسانو خسر ګوشیا سي هغه د ټکننه شران د دوه خبرې په بیا دا مجلسونه هغه او یو کې بیا د نه پاتې کېږي هغه شیخ موږ ونی پات سره چې انجن یې خراب یو مټي په حیثیت معنا مټي دې لږیواله چنجو والی هو کتاب د بجلی کثیرو بجلی ځکه نه دی بجلی ځکه نه چې انجن امرته او د ګریډ بجلی په کې راغلي تار په کې لګېدل بجلی ځکه نه نه بجلی روان نه اگر کې دا موږ څه خرابه ده چين جن نه چين جن کله فېتار په کله کې درې دا قشانتہ کومو مشایخ چې دا اوره او لافای دا دا قشایو سمای د مولتو باندې ابجلی دې وروترف راځو موږ د سفرمای یو خلیفه ډیر کمزور وي هم نسبت اټباس سره اوسه مخه اولیې ډیر کلی مضبوط وي دا ولې دا په پټ نه مازه بده دې د ښارزه او دا کشان دو خواجه دو مالک صدیق <تصفيق> رحم الله خواجه فنجالی قریشی عباس ران مولانا نوولي اوليا بزرگان د تصودي انسان زمو مراد افضل نه مشروب سینه زشت د جنسیت زمو صلى الله تعالی علیه وسلم سبحان الله